aime tu le mieux en oh, mon énigmatique dit ton père ta mère ta sœur ou ton frère je n'ai ni père ni mère ni sœur ni frère tes amis vous vous savez là d'une parole donne le sang mais restez jusqu'à ce jure inconnu ta patrie J'ignore sous quelle attitude elle est située. La beauté j'ai l'aimerais volontaire d'aise et immortelle. L'or Je l'ai comme vous avez dit. Ah Ah Quelle aimes-tu d'un extraordinaire étranger Hmm, j'aime, j'aime, j'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages Bon divendres a tot a un company amb la calor de l'estiu que s'acosta i les ganes de sortir al carrer a prendre bé, el sol. Bé. Teniu un programa que us acompanyarà i us farà una gran companyia sonora. Benvinguts al programa que ve a com... Atenció la broma, eh? Benvinguts al programa que ve a com les retallars del govern espanyol. M'agradar tenir lloc cada divendres, ni ajuden a aixecar el país ni tenen partidaris. Com el Rajoy, en tres del tot igual, perquè de 2 a 3 de la tarda esteu escoltant el 100.5 FM, un programa amb tants fans com Silenci, hi haurà avui al Calderón, quan són milhimne d'Espanya. És a dir, cap, perquè amb la mateixa passió del primer dia, però amb més altes dosis d'improvisació, ja ho ja, ja, ocuparà, al llarg del programa, la Ràdio Nacional del Raval al el... Tandem Club. Uh! Sí, amics, perquè avui, avui, avui recuperem, recuperem una plaça que és fonamental a la nostra Tandem, tot i que no s'espera és el, el Jove Maria aquí als seglats i a les, a les veus i a tot. I, i bé, i gràcies Jove Maria per estar ahí sempre amb nosaltres, i companyant. I bé, avui tenim un programa Eh, jo en veu de patat i, i, i que farem un munt de coses perquè coses que hem dit ja que teníem aquí un espai on, on, on, on mostrar lliurement podem expressar lliurement i, i avui m'han dit i han, de fet ens ha arribat aquí un, un, una nota just a, a la ràdio que avui ve sí, agafeu-vos fort, l'orquestra Tandem Club, aquí en directe, en el programa qué bé, qué bé, qué bé. Estarem aquí parlant, vull, parlant amb ells eh... Tenir-la fent una entrevista a la Revolta Cultural Ja ho sabeu com sempre. Però abans, abans eh, aquesta setmana Es va triar el català de l'any I com sempre, abans, després tocarem també L'agenda de la setmana eh, la... Avui també tindrem El rei, Nuestra Majestor sí. eh, Comentant-nos tot el, el tema De la finestra al món I després la revolta, com hem dit, a l'orquestra Però si us sembla, escoltem el que, el que va ser que un dels discursos potser més sí, sí, emotius... Trenem el fragment de la gala del català de d'any on parlarà el Puyal que se li va donar sí, sí. aquest títol honorífic. I sentirem les seves, les seves impressions i, i, i com, com parla d'ell del, del premi i què en pensa. Doncs escoltem-lo. Per tots vosaltres i per tots els que ens veuen per televisió i tots els que ens escolten per la ràdio i tota la gent que ha participat en aquesta iniciativa. Però... La meva primera paraula d'avui ha de ser una paraula de reconeixement sincer a la feina del doctor Brugada, que és una feina extraordinària. Hi ha hagut un moment que ell s'ha emocionat quan una mare deia que el seu fill vivia. I això és la, el més gran que hi ha al món. En aquest reconeixement també hi ha d'haver implícit el testimoni d'una noia com la Laia, que tot i la seva joventut... ha sabut ser dues coses dificilíssimes. La primera, no caure en el parany de la vanitat quan arribes a l'èxit i continuar lluitant. I la segona, amb molt pocs recursos, en èpoques obscures, diríem, treballar i esforçar-se com ho sabem aquells que seguim el periodisme esportiu. Dit això, em ve de vos dir que jo no sóc el català de l'any. Jo ja sé que no sóc el català de l'any. El que tarda l'any és aquell ciutadà, aquella ciutadana que pateix les retallades, que pateix directament a casa seva la crisi, aquell petit empresari que no pot pagar perquè no cobra el que li deuen, aquella mare de família que té dificultats per arribar a final de mes, aquelles persones grans que s'han estat estalvint tota la vida i que ara s'adonen que els seus estalvis no els poden tenir com elles voldrien, aquells nois que no troben feina. Avui sentia una notícia que deia que la crisi afecta cada cop més els nens. El català de l'any és la gent que té persones malaltes al costat, la gent que té avis a malalties senils i que està donant testimoniatge cada dia del seu efecte, de la seva estimació, en passant-se el dolor que experimenten veient que aquella persona va perdent facultats. El català de l'any és aquella persona que lluita contra el càncer, que lluita amb persistència, amb tenacitat i amb la confiança que donen persones com el doctor Brugada gràcies a la investigació i gràcies als resultats d'altres persones que poden assolir els objectius. La cosa més extraordinària és la força que aquesta gent, com els moviments socials, troben a dintre la convicció íntima per continuar lluitant per una idea. Viure és això. Viure és creure en alguna cosa i actuar conforme a la pròpia convicció. Per tant, la meva primera paraula ha de ser de reconeixement cap a totes aquestes persones. La segona idea que vull dir és que jo sóc un periodista i accepto aquest honor en nom dels periodistes. El periodisme és una feina molt important a la nostra societat. Molt important. Per què? Perquè la circulació d'idees, la lliure circulació d'idees, l'explicació de la realitat des de òptiques honrades per part dels professionals, ens permet als ciutadans disposar d'informacions fiables. Aquesta és la gran diferència entre la informació avalada per un discurs d'un professional de la informació que circula lliurement per la xarxa que no té avals. Aquesta és la gran diferència. Per això és tan important el periodisme. Es parla molt de la crisi de la premsa, que és important. I on poso la pell dels industrials de premsa, i tenen un paper dificilíssim. Pel preu del paper, per l'accés de la publicitat gratuïta, per la influència de les noves tecnologies, pels canvis d'hàbit, per les xarxes, etcètera, per la caiguda de la publicitat, per la crisi general. Que he de dir aquí aventi el senyor Ascensió al meu costat. Però més enllà d'aquesta crisi, més profunda que aquesta crisi, és la crisi del periodisme. Perquè el periodisme és una de les potes essencials de la ciutat democrat, de la societat democràtica. La democràcia es basa en la llibertat. I no pot haver-hi llibertat si no hi ha informació. Jo sóc una persona extraordinàriament afortunada. He tingut molta sort a la meva vida professional. És veritat, faig allò que m'agrada. A vegades he dit que m'agrada tant que no pararia de fer-ho. Però també és cert que quan observo el meu entorn veig moltes persones, molts col·legues, molts companys, que no treballen amb les condicions adequades. I això, evidentment, m'amoïna. Compatran tots vostès que en aquestes circumstàncies faci un crit a favor del periodisme, un crit a favor de la circulació de missatges acreditats per persones responsables que, donant veu a la pluralitat, puguin donar visions a la col·lectivitat de totes les òptiques. Des d'aquest punt de vista, la crisi del periodisme és mundial. Els poders cada cop influeixen més directament sobre aquesta producció dels missatges i els periodistes cada cop tenim un espai més estret, més estret, més estret en la nostra actuació. Si els parlo de Catalunya, no fa falta que digui que el nostre poble té un univers simbòlic, un mar referencial que només podem enfortir des dels missatges col·lectius i iniciatives com la dels diaris en català cada dia n'hi ha més o en l'àmbit audiovisual iniciatives privades i públiques que en el cas de la televisió tenen el pal de paller de TV3 són essencials pel nostre futur comprendran que amb aquest panorama jo no puc venir aquí, somriure rebre el premi, posar bona cara per la foto i anar-me'n comprendran en aquest moment, abusant de la seva atenció i de la de totes les persones que ens veuen en directe per TV3 i ens senten per altres canals com Catalunya Ràdio, jo hagi de fer una breu referència a una cosa que durant tota la nit ha sorat. Des del discurs dels moviments socials fins al discurs del president de la Generalitat, la preocupació per la complexitat de la crisi social del moment és una preocupació que en aquest moment ens embarga tots. Hem confós la felicitat amb el diner. Hem confós la crisi econòmica amb la crisi moral. Hem confós els papers. Ens hem acostumat a viure bé. Hem oblidat la cultura de l'esforç. I hem vist com uns descarats polítics i alguns negociants sense escrúpols han fet amb el diner allò que els ha convingut. Però de tot això, el conjunt de la societat també en té una part de responsabilitat. Ens calen discursos lúcids ens calen pensadors lúcids ens calen idees per entre tots trobar algunes línies vàlides de pensament per mirar de sortir de la crisi i per fer això no tenim més remei que analitzar-nos també nosaltres el nostre íntim comportament abans la Sílvia Pérez Cruz parlava dels mestres que bonic sentir parlar dels mestres i jo pensava quan, quan, quan respecta quanta autoritat no han perdut els mestres a les nostres escoles. I això no és culpa dels polítics barruts ni dels banquers ambiciosos que han fet d'aquest país el regne de la coobdícia. No, això també és culpa nostra, dels que tenim fills, dels que els portem a l'escola, dels que els permetem determinades actituds i comportaments. Aquesta crisi ens afecta a tots, d'alguna manera. I només si tots junts ens donem la mà i tenim una idea clara a través del pensament lúcid de persones que han de tenir accés als mitjans i també a l'acció política i a l'acció diària per sortir de l'Etsucac, trobarem en l'horitzó, al nord, cap a un temps d'emprovar el nostre esforç. Però jo els vull dir que per tot això segurament un economista diria fa falta augmentar més retallades, un altre diria fa falta potenciar el creixement. Bé, jo no sé quines són les fórmules perquè no soc economista. El que sí sé és que hauríem de tenir sempre present l'interès social i, en el cas nostre, els objectius del nostre poble. Fa un moment el president de la Generalitat aquí ha fet una referència a unes característiques que al seu criteri acompanyaven les personalitats dels optants a ser català d'any. Jo he recordat una frase que va dir no fa ni 48 hores. Deia que hi ha gent que quan fa el solitari fa trampes. Em va semblar una frase extraordinària que la gent arribi a ser tan tramposa que fins i tot fa trampes quan juga al solitari i és una manera d'enganyar-se a un mateix. Si m'ho permet, ja que abans m'ha una referència personal al president, li diré que a mi vostè sempre m'ha semblat una persona honrada que no fa trampes. Però també li diré, amb la sinceritat, ara que no ens escolten ni es veu ningú, que a vegades m'ha semblat veure en vostè en això que els teòrics, com el doctor Serrano diu les microexpressions, una espurna de solitud en la mirada com si s'enfrontés a una munió de problemes amb aquest punt d'onradesa i amb l'entusiasme però també amb la sensació que la incomprensió i que potser un conjunt de forces d'aquestes que com una tramuntanada t'arrosseguen al costat a l'entorn seu el feien sentir una mica com el navegant solitari al mig del, del, de l'oceà jo em permetria dir-li amb tot el respecte que si alguna vegada li passa això pel cap Sàpiga vostè que té un poble al darrere i que el futur del nostre poble depèn només de nosaltres, de vosaltres. Depèn només de la nostra capacitat de trobar un discurs comú, de la nostra capacitat d'encoratge, amb empenta, amb audàcia, amb gosadia, si convé, basada en elements fermes de convicció, trobar aquest discurs comú perquè, com en el pregó de la Mercè em va, vegada, dir als catalans, si anem junts, som impetibles. El dia que vaig fer el preu a la Mercè, l'alcalde de Barcelona, el senyor Trias, que és aquí, em va fer l'honor de fer-me confiança, i aquesta frase jo sé que ell repeteix. Moltes gràcies, senyor Tries. Vull donar les gràcies al periòdico, a l'Antonio Asensio, al director del periòdico... Al bé, bé, un discurs que... Així si més, no? És bonic, és bonic. Molt emocionant. I tenim en Joia Maria que, que, que dirà la seva, com sempre, aquí s'ha incorporat el tàndem. El bitllet d'opinió del Josep Maria. Dí, Josep Maria, què tal? És el primer cop que havia sentit, no l'havia no, sí, no, és el primer cop, és el primer cop, sí, sí. sí. Home, s'ha de dir que fins al minut nou, més o menys, va bé. Estic d'acord amb ell, que, bueno, el català de l'any s'ho altres, perquè no ens enganyem, el que ha fet aquest senyor els últims 30 anys s'ha sigut omplir l'ego dels barcelonistes i penso, vamos, mm. com a periodista és com el conec i com el, con el coneixem la majoria de gent que, que no estem ni vinculats al futbol o sigui, sea, allà està la cosa però clar, a partir del minut nou que certes persones siguin honrades i no fan trampes, no estic d'acord o sigui, ha sigut simplement fer el raspall. O sigui, va molt bé el tiu dient que no es mereix del català de l'any, bla, bla, bla, que els catalans són els altres, i estava parlant de tota una sèrie de problemes i li treu la merda a sobre de... Passo de dir el nom, evidentment, que ja sabeu qui és. Eh? I quan té tanta culpa com tots els altres. És igual de mentider, igual de trampós i de poc honrat. Per tant, eh, ha relliscat el al final. I el del Premi del Català de l'any, doncs, bueno, mira, ja que parlar de crisi, no sé per què ens gastem els diners amb això, mm. sincerament. dir, que no... Ni potència la carrera de ningú, perquè ja està pro potenciat el senyor, saps? Eh, ni, ni ens traurà, de, ni ens traurà de, del merde en el que estem i el meu orgull com a català no me l'augmentarà perquè ja el simple fet de, de saber on he nascut i del que, el que parlo i el que penso, ja estic prou orgullós. O sigui, és bàsicament bàsicament això era una oportunitat perduda per criticar una, una gran classe dominadora com la que tenim molt bé que sumaria aquí les, les ses paraules l'opinió d'expert l'opinió d'expert no és l'opinió d'un no, tio que està cremat frustrat i impotent a més a més de rabiós bàsicament és això ja està és l'experiència no? tu jo vas anar a la... quina mani vas anar setmana passada? La, la, el dia 22 de... i què tal? com la deus a veure? Bé, molt, bé, molt bé moltíssima gent moltíssima gent que no esperàvem moltes professores sobretot i professors molts dents petits suposo que eren fills de professors jo, jo parlant de professors ara la després bonica. recomanaré un, un, una pel·lícula que té molt lligat amb això i és perquè estic fent un treball que és a, bueno, la, no la desvelo encara però, però ens apuntem dir-vos també que el que hem llegit al principi amb el meu francès és, diguéssim, lamentable és, és, un, és un petit un, un conte un escrit del, del Baudelaire del Charles Baudelaire dintre de, de l'Esplint de París que és un llibre, doncs de, bueno, que realment és xulot me vaig comprar a París mateix o si és en francès tot perquè una mica s'entén i, i me' vaig comprar a, a aquelles paradetes del costat del Sena que ja si han anat a París i, i mira, l'he portat aquí perquè aquest, precisament, aquest que diu de, que, és el que, ta, que és el que estàs tu enamorat, diu la, dels núvols, oh. dels núvols d'aquí i d'allà, realment és el que, el que a mi m'agrada, no? Que és és el, que, el que estimo més Si us sembla, passem a l'agenda la, la, Sí Perquè aquí tenim ja Què tenim avui per l'agenda, Joan? Avui, avui, avui, ja per començar a, a la filmoteca Eh, els espies que és una pel·lícula bé, més que la pel·lícula reivindiquem una mica el fet de, de, de la filmoteca i que aneu, només, que podeu veure pel·lícules només per 4 euros, pel·lícules molt bones l'altre dia em sembla que no sé quina vam recomanar però que també està molt bé i per exemple després de home aquesta cançó m'encanta aquí aquí molt bona Oh. Oh. Oh. que bonic que senti això de bon matí <laughs> perquè de, per exemple després el, eh, podem destacar avui també un gust de l'Apolo d'electrònica experimental el que passa que a bueno, l'entrada són ba bastants euros són 15 euros és el eh, Rebolledo més <laughs> William Dafoe o sigui sea, aquells que us agrada l'experimental, l'electrònica esteu més que convidats a, a anar a ballar. Després també recomanar com a teatre i dansa una cosa pot estar molt bé, que és la, la Palabra del Ornito Rinco, que es fa al Cafè Lentiol, eh, eh, bueno, al Lentiol Cafè Teatre, eh, de Ciutat Vella, aquí mateix. Sí, sí. És un monàleg musical eh, i bé, realment el, el recomanem perquè al Lentiol sempre fan coses bones. Sí, també el... el a dos quarts d'una de la nit, el DJ Fred Guso i Friends, el Cafè Royal de Ciutat Vella, també aquí el costat, i gratuït, punxarà jazz, blues i gospel, que jo, jo crec que pot estar I molt bé. Allà, el Cafè Però de... realment, el, el que volíem recomanar, dintre també de, de recomanacions, és el... el, el no, el, a partir del de, dimecres es va estrenar a l'hospital, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, es va estrenar el que el Cirano de Bergerac, de la Perla 29, eh... Dir, un, un, un clàssic amb la traducció de Xavier Bru de Sala i que l'està com cap de... Amb el, el, vaig llegir l'altre dia un, un article que posava Pere Arquilluer, que és, és el, el, bueno, un dels, dels actors més davant capdavanters ara en el moment català eh, es posa al nas del, del, del Cirano per, per començar doncs, a interpretar això eh, de fet ja hi ha hagut gent i llegint un bloc d'una mica meva que des aquí recomanem moltíssim, que és La Butaca de Paula eh, que va fent crítica teatral eh, diguéssim a cada, que ella també està vinculada al, a la Perla 29 i va haver-hi gent que va tindre el plaer de visitar de visitar, a veure eh, l'obra mentre feien els assajos, diguéssim, previs els últims assajos, i això és una cosa que la Perla 29 sempre fa i que, que crec que s'hauria de recuperar perquè ella, la Paula, fa, fa, la, fa la comparació de dir els metges, bé, quan, quan proven la, els seus fàrmacs, ho, ho proven primer, diguéssim, amb, amb, i ho fan... Per què el teatre els, i els teatreros no poden, diguéssim, provar primer aviam, què, què tal, com mirar la reacció i després ensenyar-ho? Sí, sí. I trobo que, que ho fan molt bé. I dir-vos que, bueno, Cirano de Berserac un, un, un, un mite, no? un clàssic. També surt el, el, el Bernat Quintana i, bueno, un munts bons actors, molt bons actors i realment, ehm, doncs, recomanar-ho. Estaran aviat Camirugui la les podeu comprar a les entrades al telentrada de, de la ca, ja, o la, de Caixa Catalunya de la Caixa i estan del 23 de maig eh, i la data final no, no la tinc per aquí, però em sembla que estan fins, fins al juny, fins entrats bé, bé, tenim temps, tenim temps. bé juny, o sí sigui que us la recomanem realment molt. Sí. també aprofitant noves estrenes he vist que vaig veure la traia per la tele que s'està estrenant la nova, la nova obra teatral del, del mateix autor de l'Habitació Blava sí, el David Herr sí. Això. està aquí amb el, el, el, el Pou que teniu, si teniu l'oportunitat d'anar-hi amb, amb, sí, amb el Josep Maria Pou i un altre en l'actriu no, no, no sé qui és però el, un, té un paperet molt petit molt petit, de la, un dels amics de la Carla de teatre de, de, de l'Institut del Teatre sí. que és el, el Jaume el Jaume Madaula, el fill del Ramon Madaula que també té un paperet molt petit i que, i que realment doncs, és, és David Her que està arrasant pels teatres de Barcelona aquest autor realment per perquè s'ho mereix no? sí. és dels, millors, dels cinc millors dramaturgs de, dir de la història moderna de, del teatre modern Eh, què, us, què et sembla, Joan? Si diem alguna... Aviam, si, és que tot això ho fem de, a través de la nostra butxaca, ens el traiem de la butxaca, mai més ben dit, i tenim alguna altra cosa per, per, per recomanar si que ens crida l'atenció o què? Eh, doncs, doncs sí, eh, també hi ha a Ras Matàs 2, perquè costa 35 euros sí, potser heu vist per Barcelona molts anuncis que surt una calavera amb dos pistoles al costat ah. i una gorra com de rapero jo estes, estava pensant, què deu ser això de la cuca nostra, i que és un concert a la sala Ras Matàs 2 d'aquí de Sant Martí un concert de rock, pop i rap que costa uns 35 euros molt lluny de l'abast dels 5 euros que ens volíem marcar com a límits no, però bé darrere tots aquests anuncis hi ha ja, ja. aquest, aquest recomanar també els micros oberts a les 9 del, del vespre a la Rayar, aquí també a Ciutadella, són 3 eurets i també he vist a la, a la Nau Ivanov o a l'Helio Gaval també teatre i dansa per 2 euros només Màrtir eh, realment és, és un, és un, trime, està dintre els trimestre de poesia i també, perquè que veig també per aquí, la Nau Ivanov, una mostra coreogràfica de claquer el, del TAP Barcelona, que també són 5 euros i ens, ens atendíssim en o sigui, a la, la gent que vulgui dansa, que se'n vagi a la Nau Ivanov, a Sant Andreu i, i te'n trobarà. I també una, una notícia en primícia és que el Gerard Roca, show ja, bueno, el show no, el Gerard Roca ja està preparant nou xou, que no sabem encara com quin serà el títol, però ja està preparant... Està manosa estarem en contacte amb ell, no Joan, perquè aquí en primícia des de de Rand, club, doncs, vam sortejar unes entrades i seguirem sortejant si el públic ens ho demana. Ja sé que podem trocar algun nou 34429701. Sí, sí. Estarem en directe, podrem sortir en directe per Radio Ciutat Bella. I si no també recordem on ens poden seguir a Facebook, no? I posar-la als vostres comentaris si voleu sortir per antena el que fos, el que sigui. Xeu, sembla si passem al més agradat, no més agradat aquesta setmana? Perfecte, Sami. I e, e, en l'ítem. M'ha agradat! No m'ha Bé, bé, el, el m'ha agradat, no m'agrada agradat aquesta setmana, començaré pel no m'ha perquè així lliga'm una cosa que em va agradar molt però és de la setmana passada, i és el fet de, de tenir temps a les tardes després, bueno, vaig arribar dimecres i, i vaig dir, hosti, què faig? No tenia res a fer, però no tenia coses a fer de, de la uni, però no tenia allò sí, sí. A, a obra i no tenia d'estar allà preparat i és perquè quan s'acaba els dies d'actuació o, o els assajos previs és una, és una setmana intensíssima i que realment val la pena viure i, que, i això és el que no m'ha agradat el fet de, de no seguir, no seguir fent-ho tot i que bé doncs, totes les coses s'acaben no? I, i en comencen d'altres perquè l'avís és això, no? acumulació d'experiències no que no sí, s'acaben alguns voldríem que l'amor no s'acabés mai no? però sí, sí. Eh, la vida les coses s'acaben i és per donar lloc a, a, i per donar pas a altres no? i, i m'ha agradat aquesta setmana Bueno, un altre no m'ha que és la sèrie Lamentable, però Lamentable, que és Gran Hòstia. Nord. Per favor, quin fàstic de sèrie. Una... Però, és... però no sé què, què s'ha de... Un despropòsit però... de TV3. No, no, no sé no... què els hi ha passat. No sé... L'altre ja estava parlant amb un... El Jo Maria Riu, perquè no saps quina és, o no? No l'he vista mai. No l'he vist mai. He llegit les, les crítiques, però bueno, no són nous. No, també es van criticar com es deia aquell... El... Vint del Pla. del Pla. No no, no, no, no, el que donava el temps a Polònia, el Catallà, Cartallà... Ah, lo Cartanyà. Ah, lo... No, Cartanyà, el personatge aquest, vull dir, va rebre les mateixes crítiques. Sí, però perquè el, el, el Xavier Bertran sempre rep crítiques, sí, sí, sí. però va recordar-ne una que... alopècia celebral. Però bueno, la, la crítica, no sé les altres crítiques, però la crítica que n'hi refereixo és la mateixa, però les mateixes ah, paraules yeah. que el vent del nord canviant la zona de, de sí. Catalunya perquè ells em sembla que amb l'olor cartany sí, era per Lleida, per Lleida i el, el gran nord és de la de la Vall d'Aran sí, mm, bueno mira no sé eh... no no si ho fos falta de sentit no, però... l'humor és el mateix com quan un d'aquí se'n se va a Solsona li diuen pixapí i s'emprenya. Sí, sí. O li Hola. diuen xava. Realment, pinten, pinten els Pirineus com realment garrulos, eh? com gent de poble que no, que no ha vist mai un mosso pràcticament. No, I a part també, el que va... vaig estar parlant amb un, amb un amic i, i llavors em va dir... No sé si és que han volgut exaltar les figures del, dels Mossos d'Esquadra, sí, sí. però realment ho fan com una mica com... Malament, no, ho fan malament perquè no no... No, no, no sé, no... Sé, no tenen com un propòsit, hi ha un rere fons a l'obra, no, a la, a la sèrie que, que és una mica com fas un... Què Mira, de, de fet, es diu que quan va arribar el, el Convergència al Poder el primer que van fer va ser treure mar de Fons no, va treure no, Infidels, infidels, sí. infidels sí. perquè a Unió no li agradava que a TV3 llegués una sèrie que es digués Infidels directament, i llavors jo crec o es diu, clar, això mai, mai se sap del cert però sempre es comenta i es rumoreja que Gran Nord és una sèrie per desprestigiar per, per prestigiar la imatge de, del, del cos del Mossos d'Esquadra. Sí. Perquè últimament està una mica despre, despre, despre, desprestigiada, no? Sí, sí, sí. Jo, sincerament, m'ho crec, eh? Perquè la figura dels Mossos es veu com molt bona, com molt innocent, sempre al costat de la gent. I, bueno, no sé, curiosament ara, que traguen una sèrie de Mossos sí. d'Esquadra... Però que en, els, que en els culebrons del migdia no sortien Mossos macos, també. Sí, però aquí, justament, és el, el protagonisme sí. de, la, de la sèrie són dos Mossos d'Esquadra, em sembla. Sí, l'Aina la Clotet, sí. Clotet, que arriba a la muntanya i és... Oh, pobra, ja arriba allà... I Sí, però bueno, realment no, vaig mirar en capítol i la, i la meitat eh, vaig dir, no, això què és? Perquè no, no em va agradar gens Però bueno, animem aquí des de TV3 sí, sí, que, que hòstia No, facin... l'audiència jutjarà sí. Si quan acabin els capítols no. fets ha sigut un patètica amb audiència, doncs pues no en faran segur. més i, i d'aquí mig any ningú se'n recordarà Segur, segur I llestos, ja, ja està Sí, sí, sí. I tu, I tu, Joan, que el teu m'agradat o m'agradat aquesta por, setmana? He portat tres no m'agradats i, i cap no m'agradat, el qual bueno, és bo dintre el temps que corren. El primer de tots és que el, el Pere Solà, l'únic candidat que està en contra de les retallades a la universitat, ha passat a la segona volta de les eleccions al rector de la Universitat Autònoma. Uh -huh. que a mi personalment em fa posar content perquè els altres, de quatre que se'n presentaven, tres estaven a favor, uh -huh. en matisos, però tres estaven a favor i un en contra, i han passat el que estava en contra, en Pere Solà, i, i un que... Esperem, esperem aviam els resultats de les eleccions de la segona volta, que es farà el dia 31 de, de, de maig i que si sou de la UAP us animem a votar, uh -huh. el pes dels estudiants val menys que el pes del professorat i el, professor, el professorat tendeix més a tirar cap a la centradreta, per dir-ho així sí. que no cap a l'esquerra rupturista per tant els, els estudiants serem la clau en aquestes eleccions. En segon punt el segon no m'ha agradat del dia, eh, el segon m'ha agradat, perdó és que m'he acabat el llibre Secrets de Guerra que ja el vam anunciar fa uns quants dies i és fantàstic, sí. és, dubte, si voleu ser periodista sobretot o encara més periodistes de guerra és un gran manual personal i, i íntim de, de com s'ha de fer o com ell fa la, la feina de periodista ja uh -huh. més enllà de la feina en si sí, sinó de com se sent, de què pensa de com pensa, de què opina de, de, dels temes del món en general ell que ha viscut coses autènticament horribles uh -huh. és, és molt bonic i el tercer, tercer? tercer m'ha agradat d'avui Pues no me'n recordo perquè m'ho havia apuntat aquí i no m'he apuntat el tercer, però sur... d'aquestes -te parlant tu, quin nom m'agrades dit? O quin m'ha agradat? No, és el, el de, de Gran Nord i el de... I l'altre tampoc me'n recordo Que <laughs> <Desia>. grans, que <ríe> grans És <ríe> es que vull venia un mica adormits Avui... Dormir dormir, <risa> avui eh, no, no, compte El, el m'ha agradat és estar aquí Compartir amb vosaltres a, a, a aquest programa de ràdio Recordar, d'aquí a la Revolta Cultural Vindrà l'Orquestra Nacional del de, Tandem Club Que ja està entrant per la porta ja No fan no, soroll, no, no, no, no, no, no. deixeu els instruments per allà, sisplau vale, Gràcies bueno, No, vale, sí, no, ja parlem després sí, vale. Vale, vale. Bé, si us sembla Passem a la finestra, oh, el món. Oh, oh. Finestra al món Bé, bé, tenim la finestra al món, aquí ens posem seriosos, tètrics, perquè qui entra per la porta? Hombre, es van sentir cómo estás? Ben bien, majestà, bien eh, Avui tenim el rei per comentar-nos ha vingut aquí a Tandem Club, com sempre cada divendres, doncs per fer una mica d'anàlisi, diguéssim política i, i, i de l'actualitat no, d'aquesta setmana. Què et sembla? Bueno, sí, Què li parece a no, usted, señor majestad? Eh, que comencem a parlar de... Eh, per començar, com espera, com afronta el, el partit, diguéssim, d'aquesta nit, de, de demà, no? Pues muy bien, la verdad. Yo... Eh, me gusta esto de que se presenten dos equipos que no son españoles. Eh, me parece muy bien. Muy bien. I... i... La pitada, com, com, la, com, la, com la veurà? S'ha comprat ja els taps? O? No, la verdad és es que jo no vull a ir. Va a ir mi hijo, Felipe. Ah. Es que el, el avión en Boswana sale més tard del partido, entonces no puede pedir. Ah, vale. Bueno, estava allà caçant, no? Què li sembla, eh, primer, si aguantem si les notícies d'aquesta setmana de, de, de la finestra del món? Pues muy bien. Eh, comencem per satisfacció. Perquè Eurovegas diu que el 95% de la nou sobre la seva ubicació ha estat tancada. Un portaveu de Las Vegas Sands Corporation afirma que tant... Les Vegas Sands Corporation, són nom a sí. <laughs> Afirma que tant Barcelona com Madrid tenen exactament les mateixes opcions del barcal complex. Admet que hi haurà una nova trobada amb les dues candidatures a finals de juny. Eh, què li sembla això de l'Eurovegas, senyor president? Bueno, Ay, si ja... President ya, rei. Pues, pues, pues, a lo mejor me paso, pero si no, pues... No, mal. Però a usted, usted el, el, el joc li agrada o què? Mm, la veritat és que encara m'hi ha preguntar-ho, això. Tengo dinero infinito. Bé, doncs passem a la Unió Europea denuncia a l'Argentina davant l'OMC per les restriccions en les importacions. L'executiu comunitari assegura que aquestes mesures estan causant un dany real a les companyies europees. Argumenta que el clima de comerç i inversions al país sud-americà s'estan empitjorant clarament. Perquè vostè, per l'Argentina, què tal? Com, com a Sud-amèrica... Pues, ¿Por qué no te callas? Pues más o menos. <ríe> no tenen bon record, ¿no? Eh, durant veu el PP citant, tot, eh, diguéssim literalment, totalment allunyat del pacte fiscal, mentre que el PSC s'hi aproxima. El líder d'Unió ha advocat per continuar renegociant amb totes les forces parlamentàries, que en particular amb els socialistes. La visita als partits està posada en la cimera del 30 de maig. Què? Usted en política no se mete, no? Nunca. <ríe> Com ho Franco, haga com jo, no se met en política. Una Linkassol presenta un ero <ríe> no d'extinció eh, pel 40% de la plantilla. L'expedient afecta a 203 empleats, 71 càrrecs directius i 124 treballadors. La Generalitat començarà a negociar aquest dimarts amb els sindicats. Què ens pot dir d' això, Mas d' Estat? Bon, bueno, què és un ero? Mi no canvien d'expedició. Perquè per a <ríe> <ríe> bueno, para despedir-se, primer he que trabajar, no diuen. <laughs> els taxis tindran tarifa única pels trajectes de l'aeroport del Prat a partir del 2013 L'Institut Metropolità del Taxi ha encarregat a una, consu una consultora l'estudi per valorar el preu més adequat que es podria establir a partir dels 15 euros. Aplicarà a l'octubre una jornada de torn flexible per treure uns 2.500 vehicles del carrer. Així segurament no s'evitarà el, el, el timo el, els... Ja, ja, sí, sí, sí. Perquè, bé, els turistes paures. A vostè quan ven aquí a, a la Ciutat Contal jo vull en moto en moto? Sí. Tiene más perspectiva. ¿Usted conoce la leyenda del del rey que lo conoce la leyenda? No. Dicen que cuando yo la gente dice que yo voy en moto y cuando hay un accidentado, pues va el rey y lo, y lo cuida. <laughs> a mí nos esto se decía cuando era joven, ahora ya con las muetas no se puede ir en moto. Y <laughs> per últim, desmantellat el districte de Gràcia un club de fumadors pel tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra detenen a Barcelona dues persones per tràfic de xil i marihuana. La investigació policial va iniciar-se el passat 9 de maig a partir de les queixes d'uns veïns. Ehm... Um... Sin palabras, ¿no? La la veritat es que no sé on depode ir a veure. A... <laughs> Ai. <laughs> I per últim, que aquesta notícia, en marxa la campanya de, pel Sí al referèndum sobre la independència d'Escòcia. La iniciativa pretén guanyar el suport del major nombre d'escoceses a favor de la proposta independen independentista. La votació està prevista per l'any 2014. Què tal per Escòcia? Pues la veritat es que fa mucho frío i no hi ha elefants per lo que a, a, a mi m'havien dit que a vostè li agrada anar amb faldilla per casa en la intimidad jo hablo catalán también pues me pongo faldilla <ríe> molt bé, doncs acabem si, si us sembla aquí la, el senyor Besestat eh, okay. eh, okay. gràcies ¿os queda per aquí? Eh, a veure l'orquestra Tandem Club pues puede que sí, puede que no, no sé, a molt bé doncs, eh, si, eh, pas, si us sembla, passem ja a la revolta Jo quiero si... ser rei, no? dicen a, a la revolta eh, on, on primer de tot bé, abans diguem, diguem que, que posem una mica de música Joan Maria perquè s'han de preparar un moment la, el tema de l'orquestra eh, i començarem amb l'orquestra de, de Tàndem Club Perfecte Vinga. He cares for me My baby don't care Bé, bé, aquí ya ja tenim ja, ja s'han preparat eh maestro venga vamos a meterle Tócalo otra vez. Bueno, presentéme aquí la orquestra que está formada para el er, er, er pianos Erpianos. pianos Y un cantán que no te más sabeu, pero que, que está aquí, dons, patanla, ¿no? Eh, ¿Qué usan? Por cierto, me está sonando el móvil. Majestad, por favor, eh, cierra. Disculpa. C cierre, cierre por favor, el... el, el, el. ¿Quién era? Apego los móviles. Pues... Era el himno de España ¿Pero, pero qué, qué le trucaba? Pues no sé qué me toca... Oye, Borja, eres tú <risa> Oye, ¿qué pasa, tío, tío? ¿qué pasa, rey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, nen? Viva España, viva rey Viva, viva rey, rey. voy a ordenar, topes, ¿eh? Tópez, O sea, estoy, estoy he pillado el coche en Casteza, nen O sea, me ha, o sea, tío, ¿por qué no te vienes aquí que elefantes? No, hay elefantas, nen, hay elefantas Que, qué, qué, qué? hòstia bueno, a mí me gustan también las leonas A ver si hay alguna Leonas, por... leonas, leonas, nen, vente ven aquí, nos hacemos un cualitro Vamos a poner el, el aéreo y a tope, tío Venga, luego, que ahora tengo un venga, concierto Viva el rey, Venga, venga, viva España venga, Bueno, eh, aquí tant en club No volem aquest tipus de, de conversa, si sisplau eh, Rey, apagui ja Fiques el racó ya, el racó i, oh, i s'han anat a terra de cara a la paret Ai que joder eh, Perdoneu els, els oients de Tandem Club Ho sento, però ara Passem ja a l'orquestra, presentem l'orquestra eh, Air, Air Pianos eh, què, què ens tocareu avui? Bé, avui, avui farem una cançó, què tal Joan? Sentis com esteu, què tal Joan? ¿Qué tal, qué tal? Eh, avui farem una cançó Quina, quina, quina, quina. Li dediquem que... una al rei o primer una de si sí, tranquil·leta que... Jo dedicaria primer al rei o què? La rei, perfecte, doncs som -hi. Perquè ja està castigat eh? Ja està castigat perfecte, Are you ready for this? Sorry. 1, 2, 1, 2, 3, i... Uh -huh. Jo ja vull ser rei, Ser per collons cap de l'estat Tenir-ho tot fet Només per ser fill de papà t'he tot bé. Mai s'he escollit, mai s'he votat, sempre trobar... La moto amb el botó engegat, en avorri d'estar envoltat per una colla de llapons Joan en fallibilitat, com un casassi com un dictador. un polvet amb la total seguretat de quel xiquet. El futur en encaminat Porcel Para poder-nos Defensar del teu discurs Que ben segur Que aplaudiran en avorrit Estan voltant Per una colla De llapons Suant infalibilitat Com un càssic O un dictador i és que som iguals davant la llei. Ah! Perquè collons jo mai podré ser vei. Podré dir que el que m'ha col·locat on sóc sense parlar sigui en espanyol i viatge molt sigui oficial o per plaer. Ah, oh, mata! S'ha, s'ha... Mata, l'Efantes! És que ja s'esquida molt bé, tan avorrit està envoltat per una colla de llapons subant infalibilitat com un càssic com un dictador. Si que sou mig, davant la llei? que collons jo mai podré ser rei ser rei ser rei castigat rei milla puta uh! ese solaco i el voltat a una colla de llapons suani felibilitats com un que sigui quan dictador de què te riem eh? <ríe> que és que tots som iguals davant la llei perquè collons jo mai podré ser rei podré ser rei podré ser rei Viva el rei. Bueno, bueno, una parada invencible, clausa de mareja, venga, va. aquesta cançó per compartir una miqueta per posar tots els, els instruments i que esperem que agradat era la cançó de, de Jo vull ser rell dels pets i ara anirem a una altra cançó que bé, en canviant de pionista ara ve el mestre Joan Santís al, una cançó de, al de, piano Sí, bueno, que ens que, que no tinc tanta experiència però eh, aquesta cançó la dediquem al Carles Carles, aquest és per tu, tio. Em dius que sóc el teu amant amable que no pots viure hey, gaire guy. temps sense mi I quan m'escoltes el temps et fa agradable Estirada en el teu llit Sense poder dormir Només Només ho faig per tu, Carles Només fem per tu Has demanat Què he fet de la meva vida magina Tot el que persegui Imagina aquesta nit escollida Sé sí, si no em poll vaig buidar, però vull dir aquí. Només ho, ho tu. Tu. Callat, només ho faig per tu. Ara que estic aquí al llibre d'avà, només ho faig per Ara que estic aquí al meu costat, només ho faig per tu. Que m'escoltes callar en silenci, només ho faig per tu. Crec que estic aquí al meu costat Només ho faig va... per tu. Ara que tu aquí al meu davant Només ho faig per tu oh, oh. I m'escolta escanyada en mesmo faz ho faig per tu Carles, va per tu, Gràcies, gràcies Perfecta, fantàstica cançó de Sau eh, Ja sé que som del grup dels improvisats Però bueno, han quedat prou bé eh? I ara, a què, a què ens toca ara, Joan? Ara una cançó trista ara. Una cançó trista perquè ens posem una mica melancòlic Sí, sí, sí. Perquè... És una cançó... Com els de Sau com el Carles, també sortia pel vespre, no? Sí, La seva vida començava al vespre. Com el Joan Maria també, la seva vida comença... els matins està aquí la ràdio, però es transforma. És com el Gregor de la transformació de Kafka. Toto Jekyll i Mr. Hyde o el meu mort de l'efilemon. Canviem de... Vindrà el Joan al piano. Canviem de pianista. Tocarem una mica de... Pets. que comença de, que diu quan vespre, cap al vespre quan estàs com a cansat Bé bé, com veieu aquí avui el Tot o Res <laughs> és l'orquestra filarmònica de Tandem Club i Joan, quan tu vulguis bé, Aquesta cançó meravellada de Carles Lluís Gabaldà no? tantes alegries que ens ha donat i que encara no ens ha deixat, no com altres, eh? <ríe> Hi ha algú que no té control aquí i el Lluís igual la sap controlar-se. Vinga, som. Esperem que us agradi és una cançó d'amor cap a la solitud, no? Vinga, eh? Volem que canteu, que poseu la ràdio aquí, al 100.5 i que canteu amb nosaltres. I és un autèntic concert de versionant els pets i segon directe. Així que es preu que el disfruteu. Vinga, som -hi. al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el què fer i et quedes fixat i et trobes molt sol el soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent I canvien els sons I tot sembla més mort I vull cridar ben fort Que n'estic fins als collons Cap al vespre estàs trist I no saps on anar I et prepares un whisky I no el pots acabar I s'esforçar al carrer i comences a córrer i vols na-na-na-na na na, na, na, na, na, na, na, na, na. que Lluís Gavaldà fins en Lluís, ets en Lluís i preparo-ne un cigarro i no el pots acabar i el fora el carrer i comences a corra <risa> Esto no es serio, tío. <risa> Eh, després d'aquest petit fracàs que no hem tingut uh, amb és improvisar és de cantarem una que té un missatge diguéssim especial per nosaltres és una, un, una que, que amb el Joer Maria ens acompanyarà en aquest camí de, que continuarem, esperem <laughs> després d'aquesta expressió, que, que no ens facin fora de tant club, però que continuem aquí amb nosaltres i cantem una mica de, de Lluís Llach, una que sabeu tots Sí, no, una mica massa massa. massa, massa pastelón <ríe> Des d'aquestes cançons d'amor Que sempre, bé, per lligar Tots tot ja hem de servir alguna vegada ens posem, no? ens posem la veu una mica Sí, sí, sí. Vinga, som-hi tots Dona'm un do, dona'm un do Si em dius adeu Vull que el dia sigui net i clar que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant Que tinguis sort i que trobis el que et va mancar A mi, si em dius avui que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per Cada mà, cada mà mancara el fruit de cada pas. Per, per això, malgrat la boira, cal caminar Si vens amb mi, no demanis un camí plenet ni estels d'argent ni un demà ple de promeses sols un boc de sort i que la vida no hi un camí ben llag yes. yes. I així prenc i així prenc tot el fruit que et pugui donar El camp de poc a poc escrius per demà Ca mà cada mà mancara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira que el caminava... Gràcies, gràcies a The Bloom. fantàstic, fantàstica. Soc duruts, soc I ara, sorriu, des eh? Despedim, si us plau, que s'ensorri aquest programa, que s'ensorri això amb el Carles, amb el Lluís, amb el Joan Maria, amb el Joan i aquí el Joan també. Ullent aquest, a la ràdio Ciutat també en The Bloom al Facebook i nosaltres Perdoneu-nos perquè aquest l'orquestra vagada del Salimana Micaela. Salut al estil. Coguet d'avi, bueno <laughs> Bueno, coses de la vida, no? Esperem que us agradat, que ens podem cada divendres de dues a tres Amb vils As... jo i amb coses més preparades Però no passa res Perquè, perquè aquí, aquí el club, els vostres amics, als vostres companys i... Ens ho, ho passen bé, tio, fent-ho ja, ja, Ens ho passen bé, tot i que s'avergullés una mica a nosaltres <laughs> David es tracta d'això, de passar-s'ho bé Sinó... Si, si de no, de que collons fotem vivint hostia. De vivir al límit, vinga Fins vinga. aviat, companys Amen i Carles <laughs>